Nem sokkal később valóságos áradat indult meg Correlapolis partjaitól Kresszon felé. Nefek, nauszok vágtak a cent csatornának imbolyogva, az erősödő hullámokkal dacolva törtek a szemközti főveny irányába. Fedélzetükön sok ezernyi városi előkelővel, kalmára. Az élel haladó Monera orrában, teljes uralkodói díszben Cellini Dózse állt s kifűrkészhetetlen tekintettel figyelte a fehér citadella mind nagyobb és részletesebb tömbjét. A viadal díszvendégének szeme átalvatlan éjszakáról, s barongos gondolatokról árulkodott. Megaláztatásának arénája készen állt, hogy bevégeztessék Corellapolis végzete. Hű emberei ott álltak körülötte, fázosan, s burkolózva, és a szokatlanul tengert bámolták. A nap még nem járt túlságosan magasan, de látnivaló volt, hogy hideg, zord idő fogadja a viadalra érkezőket. Élő a hangulatokhoz, Amikor partot értek, gröcs talpnyalói fogadták a küldettséget, s azonnal az aréna felé kísérték őket.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 hogy az Istenség acílarcán sejtelmes mosoly bújkál.